Але Іванко настояв на своєму, що буде, те й буде. Він признається старому твердохлібові, що полюбив його дочку. Іванко не боїться Мечислава, не віддасть нікому Роксани. А тепер, яке щастя, Мечислав загинув. Іванко ладен був обійняти всіх. Так весело на душі не було ніколи. Тепер ніхто не загрожує їм. Ось уже її злізся. І не впізнав його Іванко. Місяць посріблив його своїм світлом. До полі стоять, наче прислухаються, що скаже він. А тихо як? Там, за крислатим дубом, Роксана на хата. Чи вийшла? Іванко повертає ліворуч і до ворвище, до знайомого місця під дубом. І не помічає Роксани. Вона накрилася темною великою хусткою і ніби приросла до могутнього дуба. Почувши його кроки, підвелася на зустріч мовчазна. Що трапилось, Роксану? Батько що сказав? Ні, батько нічого не сказав. А мами мені жаль, болить ті голова дуже. Пообіцяла вона піти за свою сестру боярське сіно грибти, бо сестра захворіла тяжко. Вони ж закупи, мамина сестра і її чоловік. Тюн приїхав до нас і кричить, взялася за холопів, на роботу йти, біжи тепер. Мама просить, аби зачекав день, бо занедужила. А він її наґем по голові побив проклятий звір. Ой, манцю моя! Іванко так стиснув Роксанині руки, що вона зойкнула. Іванко, руки мої! Вона ледь змогла розщепити пальці. Прости, не хотів тобі зле зробити. Це від люті. І він обережно взяв роксадені пальці. Ударив ті Йому так не минеться. Пригадаємо. Іванку, мені страшно. Що ти зробиш із ним? Не бійся, нічого не зроблю. Ха ти мовиш так грізно, і голос у тебе такий, який, моя лада. Не до тебе цей голос, а до вовків. «Не сумуй, а я до тебе винові з радістю!» Оксана не дала йому договорити, затулила уста своєю рукою. «Не треба, Іванко, я знаю, що ти мовити хочеш, про Мечислава, не треба, я вже знаю!» Він надвів її руку. «Така радість, а ти не треба?» «Проти ночі, що лісовики почують, нашу радість І Ізбуджена швидко прошепотіла – Пішов діду ліс, своє зло поніс. Нас не бачив і не побачить. А ми щастя маємо, від нього сховаємо. Іди, діду, не оглядайся. Щастя моє, щастя не твоє. Не простягай рук. Іди, іди в ліс. Хай тебе грім розіб'є. Вовк розірве. Іванко не заважав їй проказати заклинання до кінця. Мати, коли він був маленьким, учила його, якщо відганяють поганого духа, сиди і не диш, а то сполохати можеш. Приниш, Іванко, і не зразу отямився. Що, як і справді, лісовик наробить лиха? Знову їхнє щастя розбити захоче. Роксано! ледь чутно прошепотіли його губи, А вона вловила його подих І тихо відповіла. Тепер нам ніхто не страшний. Ніхто. Звістка про смерть князям Розлетілася по городах і оселищах і до Галича посунув люд звідусіль. Зранку лузенькі вулиці підгороддя заповнилися народом. Були тут не тільки городяни, а з найближчих оселищ поприходили смерди й закупи. Всі поспішали до пристані, ішли пішки і пливли водою. З верхоріччя і понизя прибували одна за одною ладії. Всюди до Дністра Скоро наблизиться жалобний похід. Простий люд юрмився суцільним натовпом, заполонив увесь берег. От на пагорбах, то тут, то там, стояли кубками гордовиті бояри, не личить їм, поміж смердами пинятися, разом з ними галасувати. Судислав скоса поглядав на натовп, від люті ціпалася ліва щока. Нахилившись до Гліба Зеремієвича, просичав йому на вухо, «Розповзлися, по всьому берегу, не доступися, або яри позаду, киями їх звідси». Гліб Зеремієвич знизав плечима, розвів руками, нічого, мовляв, не вдієш, і згодом тихо сказав, «Помовч, Судиславе, буде час і киями, не сьогодні». Іванка, діючи плечима, руками, ногами, швидко прослизав уперед, ніби в юну воді. Він розшукував батька, щоб сказати йому про ковачів, які хотіли зібратися гуртом. Куди ж подівся батько? Гіби бачив його що ось тут, а вже нема. Важко знайти людину в цьому морі голів. Іванка вже не раз частували стусанами під боки, та він не ображався і не лаєвся. Бо з ким тут щепиться битися, коли так густо, що й рукою не розмахнешся. А натовп гуде шумить, і в цьому шумі стільки почуєш, тільки прислухайся. Іванкові вуха схоплюють у ривки розмов. Міцно Роман тримав, а тепер бояри на шию сядуть. Роман твій теж вовк. Саме раз тепер бояр копієм під ребро. «І пруткий який?» «Будеш пруткий, коли шкуру здирають!» Іванкові весело від цих слів. «Під ребро!» Ригочиться він і продирається далі. «Батька немає, не пощастить певно його надибати!» Світозара тихенько відчинила двері і, шепнувши що Роксані, щоб та йшла за нею, ступила до світлиці. Одягнена в чорне вбрання, княгиня лежала на лаві, закривши обличчя шовковою хустиною. На підлозі біліла зім'ята подушка. Світозара шпинках підійшла до Марії і окликнула її.